Ясінський ніжно, по-батьківськи, заспокійливим рухом гладить Зоню по голові від чола. Він замислився. «По добрій хвилі!» «Успокойтесь, дитино. «На вашого покійного батька не паде навіть тінь, але вернемось до речі». «Так, Зоню, я підготував їх обох до цього знайомства. Вони знали один одного, ще не бачившись». І коли ваш батько прийшов до нас на вечерю, моя дружина, природне право за мною називати її так, правда? Привітала Аркадія, пардон, вашого татка, як доброго знайомого. Він що тут говорити? І він був незвичайний чоловік. А ви знаєте, як він умів з'єднувати людей. І я б сказав вже самим своїм голосом, Правда, він мав незвичайно мелодійний голос. І не тільки це. Покійний мав якийсь природний дар створювати серед людей настрій, який йому подобався. Про це можна багато розповідати. Я мав раз нагоду обсервувати його, чи точніше юрбу народу, під час його проповіді на якісь релігійні місії. Він грав на людських настроях як на органі. І він міг заставити тисячну юрбу істерично плакати і сміятись на переміну. Ах, Зоню, запевняю вас, що ні ви, ні ваша шановна матуся не знали покійного так, як я його знав. То був мастак, що називається. Тільки дві помилки зробив він у житті. Перша – це та, що родився українцем, Друга, що замість на сцену, ах, тільки не на вашу українську сцену, пішов у попи. Я собі уявляю, який був би з нього драматичний актор. Та повернемось до того фатального вечора. Під кінець вечері, розуміється, не обійшлось без того, щоб не випили ми. Я помітив, що Аркадій якось особливо вдивляється в Марію. Я признаюсь вам щиро, Зоню, я був навіть радий тому. Як би то сказати, я був безумно гордий, що можу похвалитись перед кимсь своїм скарбом, який я досі мусив таїти від людського ока. Ми чоловіки, при найбільшій відданості вам, жінкам, все ж таки, ви не ображайтесь, Зонечко. Дивимось на вас як на скарб, що є нашою власністю». В кінці мені стало вже заважати те, що ваш батько ока не зводить з Марії. Та й вона, здавалось, не зовсім ловко почувала себе під такою обсервацією. Тоді я, щоб трохи розрядити атмосферу, замітив жартома, що покійний може мені жінку навручити. Я жартував. Це був жарт з моєї сторони, розумієте, Зоню? А він відповів мені поважно, і це вийшло вже як дисонанс. Дисонанс, що був початком моєї життєвої драми. Я теж цього боюся, Вацик. Я починаю щораз більше переконуватись, що пані Марії для тебе шкода. І, вставши, він завжди любив стояти, коли мав сказати щось важливе. Мені жаль тебе, «Мій старий друже, але я мушу відбити в тебе цю жінку!» Зоня починає нервово формувати кучерики на чолі і скронях. Підносить руку до голови і тоді вдаряє по неї гідкий запах власного поту. Ненавидить у тій хвилині Єсинського, Пощо, що, бога ради, навіщо розказує він їй ці історії? При чому тут покійний?» Хай би, ах, хай ліпше городивій усяхі неболиці на вухо, аби тільки перестав розказувати цю справу. Єсенський з увагою слідкує за рухами її рук. Ви не хвилюйтесь, Зоню. Будьте терпеливі і вірте своєму таткові. Він справді так сказав. Але це було у присутності Марії і не могло інакше виглядати, як тільки жарт. Добре. Погодився я, бо це був жарт Зоню. «Прекрасно! Відбийте мене у вацика!» – підтримала мене Марія. Вона була в особливо доброму настрої у той вечір. Я її розумів. За три роки співжиття ми оце вперше приймали когось у нашому домі. Можливо, що тоді, коли мені як чоловікові забагнуло похвастатись перед приятелем Марією, то їй, як жінці, приємно було після трьох років замкнутого життя нарешті заблиснути в ролі господині. Вона була в мене така жіночка, така жіночка, таку велику вагу придавала всім отим господарським дрібничкам, від декорації стола починаючи. Вона сіла коло Аркадія і почала невинні жарти про те, як вона піде від мене за ним. Але я щойно-ген пізніше зрозумів, що, власне кажучи, жартували тільки ми обоє. Тільки я і вона. А раптом, скажіть, чи не чортова це робота телефон? Номер цього телефону знала тільки Уршуля, і то як секретний урядовий. Між мною і Марією було домовлено, що на випадок дзвінка по телефону Підходжу тільки я. До Марії дзвонив я умовленим знаком. Підходжу до телефону і чую неприємну звістку, що у дружини черговий нервовий припадок, і Уршуля з плачем просить мене зараз приїхати додому. Ви розумієте ситуацію, Зоню? Коли б я дав зрозуміти вашому батькові, що він повинен вийти разом зі мною, це було б не так тонністю. Ба навіть смішно. Що ж то, хіба я не розуміюсь на жартах? Чи втратив уже довір'я до дружини і приятеля? Навпаки згоню, я попросив його залишитись і продовжувати вечерю. Він і сам зрозумів, що мені буде незручно, як він вийде разом зі мною. І тому я пішов, а він залишився. Так видно, сам чорт хотів. «Що з вами, Зонечко, водички? А може, венця? Такі водички?» «Прошу дуже. Ай, Зоня, ви не потрібно так переживаєте. Нічого поганого я вам про вашого татка не розповім. Не треба хвилюватись». Не залежало це від неї – зрівноважити свої нерви. Чула вогонь у собі, що сушив їй горлянку і витискав під стіла. Приклала чарку до уст – і помочила губи у вині, не ликнувши. Отож, я вийшов, а Аркадій? Ні, до сьогодні не вірю, що він зробив це з переконання. Просто це був його черговий експеримент. Випробування нового інструмента, на якому йому захотілося раптом дати концерт. Одна з його незліченних фантазій. Вони залишились у двох. І от, що ви на це скажете, Зоню? Він, Аркадій, світський чоловік, у реверенді, надіває на себе монашу рясу із запалом та красномовністю Єзуїта, починає переконувати Марію, що вона заради спасіння власної душі повинна розійтися зі мною. Я не був при тому, але я уявляю собі, якими фарбами змальовував він їй те пекло. Досить сказати, що прийшовши на другий день до Марії, я відразу замітив зміну в її ставленні до мене. Спочатку мені здавалось, що вона під впливом вчорашнього продовжує гру. Але згодом переконався, що вона справді якась неврівноважена. Я пробував розвіювати, здмухувати з моєї Марії той, Макабричний настрій, але те було сильніше за неї, за її кохання до мене. Я бачив, зоню, я бачив, як вона намагалась пірвати пута, що ними зв'язав її Аркадій того вечора. Вона простягала до мене руки, щоб я її рятував, і зараз же ховала ті руки з острахом поза себе. Ні, я не перебільшую. Він загіпнотизував її. Його впливу на неї не знищує навіть час, як це звичайно буває при гіпнозі. Починаються зустрічі між ними поза моєю спиною. Якесь таємне листування. І Марія з кожним днем далечіє від мене в переносному поки що значенні цього слова. Ви розумієте, зонечко, це вже не Марія, а життя моє тікає від мене. А я не можу затримати його Дійшло до того, що мені дозволено було приходити тільки у призначені години І відходити теж у призначені години В нашій квартирі з'являються якісь побожні фігури Якась чудернацька місіонерського видання література Марія починає говорити тільки про спасіння людської душі, рай і пекло всі мої розпачливі спроби привернути її до себе викликали зовсім протилежні наслідки. Я вирішив на якийсь час залишити її в спокою, дати їй змогу прийти до рівноваги. Вона погодилась, що так буде найкраще. Ми умовились, що два тижні я не появлятимусь у нашій квартирі. А коли я зайшов туди через два тижні, сторож дав мені листа – і ключ від квартири. У листі вона коротенько повідомляла мене, що пориває світським життям і йде в монастир спокутувати свій гріх. А правда, виразно підкреслила, що вона буде молитись і за мою грішну душу, ніби мені її молитви були потрібні. Ось яку штуку втяв мені ваш батько. А тепер... Вп'яли в узоню пильні, розгарячковані ще оповіданням очі. Повинні ви відпокутувати за нього. Саме ви, а не жодна інша з ваших сестер. Бо тільки ви, як жодна жінка досі, втілюєте присутність її. Бачите, я відвертий з вами. Хочу зробити з вас дзеркало, в якому міг би побачити ту яку вкрав у мене ваш батько. Га-га-га. Зоня дивиться на його живіт, втиснутий у вузьку модну жилетку, дворядівку. Цей чоловік сміється не горлом, а нутрощами. Сміється своїм серцем, своїми печінками. Дивіться, дивіться на людину, що сміється печінкою. Втім, Зоні робиться страшно. Їй починає здаватись, що цей сміх Перший звістун її програної. Але вона не сміє програти. Адже ще нічого не сталося. Фактично ще нічого не сталося. Ще всі можливості перед нею. Але які? Які ті всі можливості? Посада? Де та посада? Тільки не дати полонити себе фальшивим настроям. Настроям може піддаватись пан куратор – який шукає розваг у своїм безрадіснім житті. Але не вона – Зоня Річинська, Твереза Голова, яка приїхала по посаду до Львова. Твереза Голова може для успіху в інтересі відіграти роль легко запамороченої, але, ради Бога, роль та не може вислизнути з-під контролю здорового глузду. Можна, чому ж ні – погладити гудзики на його жилеці і спитати небезнотки фамільярності в голосі. «А як буде з моєю посадою?» «Я хочу знати, як буде з посадою для мене?» «Ради Бога, що сказала вона таке?» «Чому він з такою зненавистю повернув до неї своє велике, аж тепер бачить, яке неймовірно велике бронзове обличчя?» Зелений страх, що поступила нетактовно, що цим зашкодила в якийсь спосіб собі і посаді, знову позбавляє зоню самовпевненості. Вона знову боїться і тремтить нервово на цілому тілі. На долонях знов виступає холодний під. Вона почуває, як вивітрує, отак, це властивий вислів, вивітрує її вплив, медіума на нього. Це ж зрозуміло, що він тепер ніяк не може вбачити в цьому посірілому, стягнутому від страху обличчі світлий образ тамтої. Зоня нарешті усвідомлює собі, що перед нею не людина, до якої можна промовити людською мовою, а безіменна важка маса, чужа всьому людському. І все-таки, укладається в думках в якійсь божевільні рівночасності. Вона мусить подолати цю перешкоду і повернутися додому з посадою. Адже тут не йдеться вже тільки про саму посаду як таку. Йдеться про перемогу над нездоланним супротивником, про тріумф зоні Річинської перед своїми і чужими. Зібралась, поїхала до Львова поговорити з самим куратором, і завидуйте, посада в кишені. Зоня мобілізує всю силу волі на те, аби надати своєму обличчю спокійного виразу. Лагідний вираз на її обличчі подобається Ясінському. Він, річ очевидна, не звик в подібних приміщеннях бачити біля себе ділових жінок. Це ж пробі не робота і не сімейне притулисько, а місце – де він за свої гроші має право на розвагу. Він бере зоню ніжно, але міцно за талію і пригортає до себе. Його жилет віддає знайомим, але незнаним зоні одеколоном. Це є окремий кабінет, виникає у її свідомості. Це є та довгоочікувана посада. Це є витріщені очі Марині. Це є сенсація на ціле містечко, і зоня примрожує лячно повіки перед м'ясистими, нещадними губами, що дихають на неї вином і салаткою з зелених помідорів. Але губи тільки наближаються, не доторкнувшись до неї. Через хвилину вона знову сама. Замість руки ясінського в неї за спиною бильця крісла. Ясінський шукає портсигар, якого не може знайти. Виявляється, він лежав перед ним на столі. «Пробачте мені, Зоню, ви заговорили про посаду, і мені згадались деякі неприємні справи, про які волів би на цьому місці не пам'ятати. Ви йдете на Зоню, і тому мені стає трохи сумно, коли дивлюсь на вас. Як ви уявляєте собі посаду?» у львівському воєводстві. Що сказали б мої, починаючи від ендеків, а кінчаючи правими соціалістами, коли б безпосередньо після вбивства мого попередника гайдамацькими бандами, вживаю офіційної термінології, прийняв на посаду гайдамачку? Я боюся, що факт цей міг би викликати в найкращому випадку – Погромний натиск нашої студентської молоді на ваші установи. Крім того, як ви уявляєте собі свою роль державної вчительки в Русинському селі? Ви мусили б свого службового обов'язку допомагати шкільній і політичній владі приборкувати русинського хлопа і виплекувати в ньому лояльність до польської держави бо чим скоріше стане він на цей ґрунт, тим краще для нього. Але чи почуваєте себе досить міцною для цієї ролі? Мені здається, ні. Судячи по вашому батьку, ваша гарна голівка, мабуть, теж нашпикована різними українськими ідеями і ідеалами. Запашна рука Ясинського приємно гладить її по голові, сковзається по обличчі і губиться десь на плечі. Зоня піддається цьому рухові свідомо. Її цікавість збуджує голод незнаного. Ніколи не доторкались до неї пальці мужчини, як до чогось свого, тимчасового чи назавжди. По відношенню до хлопців, які крутились біля неї, навіть по відношенню до тих, які подобались їй більше, ніж вона їм, Зберігала королівську незайманість. Сама себе піднесла на щабель недосяжного ідеалу. А коли іноді мріяла про того першого, що оволодіє нею, то ніколи не уявляла собі у своєму середовищі. Мав бути хтось значно вищий за її суспільне становище, а що таких, на її думку, майже не було серед українців у Галичині, Ті, що й були, то одружувались за границею, то допускала у своїх думках і іншу національність, хоч це суперечило її патріотичному вихованню. Ясінський, маючи її знову у своїх обіймах, говорив. «А все це разом, Зонечко, одна велика комедія. Чи ми з вами хочемо освіти для хлопа, все одно руського чи польського?» Ми не хочемо освічених хлопів, бо ми не можемо дати собі ради своєю освіченою інтелігенцією. А по ви читали у вчорашньому «Голосові народу» виступ лікаря Добровольського. Я розумію. Він був такий схвильований, що мусив закорити, незважаючи на те, що руки його були так приємно зайняті. Я міг би ще зрозуміти, но розумію, коли такий собі роботяж вилізе на трибуну з бочок по селецях і горлає, що йому в Польщі тісно. Диявол знає, може такому і справді тісно. Але ти лікар. На посаді начальника лікаря повітової каси хворих, яке ти право маєш поплюжити власну державу чи хоч би порядки в тій державі. І про що йшлось? Що це за така страшенно важлива подія, що змусила доктора Добровольського до прилюдного виступу? Як ви думали б, зонечко? Десь у Теребовельському повіті під час пацифікації улани пробачте мені моя мила за грубий вислів наші улани потріпали трохи якусь бабу по старій пані і з цього зараз такий рейвах робити? «Фотографувати побиту бабу в тисячних тиражах?» «Я чула, що то була вчителька, і вона померла», промовила глухо Зоня. «Ну-ну, а хіба вчителька не баба? Що з того, що померла?» «Прийшов її час і померла. Закопали б у землю і квита. Ви знаєте, що вони зробили?» «Відфотографували те...» Неприличне місце. На похорон їздила делегація товаришек аж з Варшави. Такі історії з одною і якоюсь там сільською вчителькою. І такий добровольський. Загально ще до вчора шанована людина, інтелігент, поляк, виступає з обвинуваченням у газеті. Проти кого я вас питаю? Ні-ні, нам не треба освічених хлопів бо ми не хочемо мати в себе завтра земельну реформу. Ми не хочемо, правда, зонечко, комунізму у своїй державі. Ми це з вами розуміємо. Розумів це добре і ваш покійний батько. Він умів дивитися вперед. Так, він розумів життя. Нап'ємося, зонечко, нап'ємося. Віддаль між ними така, що їх чарка торкається з дзенькотом який звучить в зоні як застережний сигнал. Все ж таки, незважаючи на легке сп'яніння, незалежно від блаженного стану, в якому ширяє зона на душа, щось підсвідомо вистукує, що це тимчасове. Назавжди постійно гарантованим має бути посада – Зоня дуже обережно, намагаючись вимовляти якомога лагідніше, натякає на посаду, бо час минає, а їй потрібно, цього не каже вголос, думати про від'їзд. Сама задоволена з себе, що може ще так тверезо і логічно керувати думками. Цим разом Ясинський не ображається, що йому нагадують неприємні речі. Ах, Зоню, інтимно поправляє їй волосся над чолом ми цю справу інакше розв'яжемо. Я повинен зберегти вірність другові, але й не зрадити притому ойчизні. Я вам даю працю у самому Львові, тільки не учительську. Згода? Сонечко ти моє, згода?» Потім прийшла коротка, до краю напружена хвилина, в якій вмістилось надзвичайно багато подій, в якій двічі докорінно змінилось зона нежиття, і зоня опинилась приблизно на тому самому місці, звідки вирушила на зустріч з Вацлавом Ясінським. Не протестуючи проти поцілунків куратора, хіба дивуючись, що ті м'ясисті уста вміють так безболісно цілувати, вона не зразу відповіла згодою на пропозицію Єсінського. Але потрібно було їй лише мить, аби зважитись. Буквально за мить вона порівняла те, що її може чекати в рідному містечку, з тим, що їй зможе дати Єсінський. Був це тверезий, незалежно від свого блискавичного характеру, життєвий баланс. Немов заспокоюючи сумління, запитала себе, «Чи є ще якась третя, коли не дорога, то хоч стежка?» Є. В'язання філе за фісімдесят грошів денно. Згода шепнула з примруженими очима, намагаючись не так увільнити уста, як зачерпнути ними повітря. Саме тоді Ясінський попросив на хвилину пробачення, щоб замовити телефоном для неї номер у готелі. Ясінський встав, високий, не дуже певний на ногах, і пішов. У дверях зачепився за портьєру і глянув на Зоню. Проводила його очима, і тому їх погляди зустрілись. усміхнулась до нього. Перемога була за нею, тільки він не зрозумів мови її очей. Попрощався з нею глибоким, трохи може меланхолійним поглядом. Зоня пам'ятає цю подробицю. Допила вино у своїй чарці, взяла торбинку зі стола, аби заздалегідь приготовити собі номерок з гардеробу. Була майже певна, що він затримається трохи. Гардеробник перетворився на знак запитання, подаючи їй пальто. Його очі просто кричали. «Дурненька, що робиш? Спам'ятайся поки час!» Опинившись на тротуарі, відкотила комір і безтямно побігла вперед. Незабаром побачила, що біжить у протилежному від вокзалу напрямі Саме нагодилась одиниця Скочила у трамвай і лише коли трамвай рушив Спитала когось, чи номер цей іде на головний вокзал Іде, але в протилежну сторону Кинулась до виходу, але якась жінка притримала її за полу пальта Хай пан сідає, трамвай поїде на личаків а звідти все одно зверне на головний вокзал. Зоня схилилась головою до вікна, і збоку могло комусь здатись, що їде дуже стомлена або сонна дівчина. Але насправді не почувала ні втоми, ні сонливості. Перевіряла себе, свої думки. Все, що сталося допіру, галюцинація? Ні, не галюцинація. Як це було властиво Згода, шепнула зоня з заплющеними очима, але раптом широко відкрила їх, бо відчула, немов потопає. І в ту мить побачила те обличчя без маски. Ой, не був то приятель батька. Був його запеклим ворогом, який хотів скористатися з нагоди, що сама потрапляла йому в руки. І в такий вишуканий, справді шляхецький спосіб, помститися за прах. Бо ким була вже для нього ота в монастирі? Око за око, дочку за коханку. Цілу ніч, не маючи зручного місця заснути, мудрувала зоня над однією загадкою, що, власне, крім протилежності характерів, єднало покійного татка з Єсінським. Чим глибше міркувала над цим питанням, тим підозрілішою здавалася їй історія з Марією. Вся трудність полягала в тому, що Зоня не хотіла визнати свою невдачу, а зайти до хати з тріумфом не було підстав. До того ще огидна подробиця. Коли війшла в кухню, взимку навіть за життя татка входили з подвір'я. То хоч застала там усіх, крім слави, Ніхто й словом не запитав про наслідок подорожі до Львова. Найобурливішим було, що і Мариня мовчала. Факт цей тільки зміцнив у зоні переконання, що тут діє змова. Це, напевне, мама у своїй наївності організувала такий прийом на випадок, коли б вона не мала успіху у Львові. Вони знають, тобто вони уявляють собі, як зоня війшла б, чи, вірніше, влетіла б в хату, якби їй пощастило. Вони дозволяють їй спокійно зняти пальто, помитись і переодягнутися у домашній халат. Олена з удаваною байдужістю запитує навіть про погоду. Бідна мама, міркує Зоня, як вона мужніє серед нас і як їй не долиця оця життєва мудрість.